25. fejezet. Chicago, augusztus 6 péntek 20 óra 45 perc. Gré Max a édesanyja háza előtt állt meg Íten kocsiával, ahol nem kevesebb, mint 10 jármű sorakozott a Keltvárosi utcán. Megvárjanak titeket? Ha nem gond, válaszolnék, nem akarok sokáig maradni. Karónak és ivének pihenésre van szüksége, és őszinte leszek, nekem meg egy kiadósültőre. Clé visszavigyorkott rá. Nos, én nem akartam szólni, de ami igaz, az igaz. Léna kuncogott. Hogy is mondta Lúmor? A hősök legnagyobb erénye a diszkréció. Tölts te is egy napot szeméttel körülvéve egy katlamban, majd meglátjuk, milyen szagad lesz. Iten, te is bejössz? Iten eddig csak bámult a némán, mintha csak a kérdést válta volna, és most megkönnyebbült, hogy Déna megkérdezte. Igen, be... Már készárt az autóból, habár óvatosan. Tudta, hogy ítennek rettenetesen fáj a feje. Bent az ősen megint rohoma volt, amíg várták, hogy eljöhessenek. Ez alkalommal gyógyszer nélkül kellett átvészelnie, mivel a kis tasak ott maradt valahol Karolinék udvarában a homokozó mellett, ahol reggel téltre. Szinte hihetetlennek érezte, hogy ennyi minden történhet egyetlen napon. Mindketten úgy néztek ki, mintha most értek volna vissza a csatamezőről, koszosan sebekkel Valahol így is van, gondolta Déna. Mia és épp fölvette a vallomásukat, a sajtó kifaggatta, az orvosok megvizsgálták őket, és Déna most már másra sem tudott gondolni, mint egy hosszú, forrófültőre és az alvásra. Tekintete végigvándorolt ételen, ahogy a férfi nagy nehézségek árán kiegyenesedett. És természetesen a szexre. Még a férfi meggyutolt este és vágyat ébresztett benne, de azonnal támadt, hogy képes ilyesmire gondolni. Itten nem volt olyan állapotban, hogy bármi ilyesmit bevállaljon este. Majdnem elnövette magát, és én sem. De azért fogok próbálkozni. íten végignézett a kocsisoron. Úgy látom, fél csikágú van. Csak a család, mondta Összegyűlnek, a vészhelyzet van. Iten vele ment az altói, ahol Dénaté tovább megállt. Nem tudom, mit mondjak Karolinnak és Maxnak Iten. A házuk porig égett. Helytörténeti jelentőségű épület volt. Generációkra visszamenőleg ott a családjuk. Iten éppkezével bekapogott, majd átörelte Dénát. Nem te gyújtottad fel a házukat Déna, hanem szó. Különben is, nem gondolod, hogy a biztonságot sokkal többet jelent nekik? Az ajtót Max édesanyja, Fibi nyitotta ki, és többenten kiáltott fel, hogy Ténát látja küszöbön. A következő pillanatban az ölelésébe zárta, amitől fájdalom hasított Téna meggyüttölt portáiba. Fibi sírva fakadt, csak puszilgatta és szalongatta, mintha az édesanyja lenne. Annyira boldog vagyok, hogy látlak. Magasba vont szemöldökkel pillantott fel ítelre. És a te háborús hősöd, mondta, mire Déna fölnevetett. Ezek szerint Karolin plegykált. Fibi mosolyogva engedte el Dénát. És vásárolgatott. Áhítottat ébreszt az emberben, amikor azt látja, hogy egy nő egyszerre három katalógus tesz támadásba, közben a telesoppal beszél telefonon, és a neten leadja a rendelést. Büszkeséggel tölti el a női nemet. Kezdet nyújtott Iten felé. Nagyon örülök, hogy végre megismerhetem Iten. Mindig szívesen látjuk az otthonunkban. A hátul meg mutatott. Karolin otthon hátul épp a nagy bevásárlását intézi. Egy ideig eltartott, mire sikerült átjutni a lakáson, mert tényának még el kellett haladnia a sok-sok handtör között, akik mind megölelték, megpusztíták és sírtak egy sort. Tudta, hogy itt lesznek Ivi és Karolin miatt, de teljesen váratlanul érte ez a túlcsartoló szeretet, amivel fogadták. Mire bejutott a hátsó hálószobába az őszemés csupa könyv volt már, és íten, én mondtam, tekintettel nézett rá. – Eddig mennyi, Max? – kérdezte Karolin, pont amikor beléptek. Karol a hátán feküdt a ágyban, és a mennyezetre erősített konzolnáló televíziót nézte. – Nét szimpla és két dupla lepedő, mindkét, válaszolt Max engedelmesen. Az jó. Ivi, jöhetnek a fehér lepedők. Ugyanúgy négy szimpla és két dupla. Léna szája mosolyra húzódott, ahogy Ivi leadta a további lepödő rendelést a telesopban látott akciós ajánlat alapján. Ivi Karolin ágya mellett egy széken, költöst a fején kötés, de összességében véve egészségesnek látszott. Léna várta, hogy Ivi észrevegye őt, és megint szúrni kezdte a szemét a könyv, mert Ivi felpattant és örömében nagyot kiáltott. Oda szaladt hozzá, és olyan szorosan ölelte magához, hogy Déna alig kapott levegőt. De azért ő is a barátnőjét, és ringatva ölelték egymást. Már kezdett attól félni, hogy mindjárt szorítja, amikor Ivi elhúzódott, és két kezébe vette Déna arcát. Hát itt vagy, mondta Ivi bizontalanul. Tényleg itt vagy. Déna csak mosolygott. Itt vagyok, egy darabban. Eltartotta magától Ivit és kritikus szemmel méregette. De te is elég jól festesz, a körülményekhez képest. Ivi arcán megjelent a jól ismert félmasai. Na igen, néztem ki már rosszabbul is. Elnézett Én a vállafölött. fölött. Hítem, Jókanen, ha nem tévedek. Hítem, finom, a hátára tette a kezét. Igen. Nagyon örülök, hogy végre megismerhetlek, Ivi. Én is. Ivi nem kapta el a tekintetét, egyenesen Iten szemébe nézett. Megmentetted. Köszönöm. Nagyon szívesen, mondta Iten halkan. És én is köszönöm. Megmentetted a leket. Iten szemesen repbent Ivi heges arcalátán, és Dína figyelte, ahogy Ivi pattanásig feszült vállal lassan elhozólt. Dína dobogó szívvel gondolt arra, lehetséges-e szerelembe esni egy ilyen apróságtól, mint egy egyenes pillantás. Ugyanakkor tudta, hogy ez közel sem apróság. Tisztesség és illem tudás. Ez étem, nem. Déna összeszedte magát, oldalra fordította Ivi fejét, hogy szemügyje vegye a kötést. Kis hiány infarktust kaptam, amikor észrevettem, hogy eltűntél. Leneményes vagy. Ivi vitáman emelte föl a szemöldökét. Azzám nem kellett egy egész komandós asztak, hogy kiszabadítsanak. Csak épp egy egész fétöni túlzoltóság, szólt közbe Karolin az ágyból déli és akcentusával. Gyere ide, Déna, hadd nézzelek! Déna leült az ágy szélére, türelmesen hagyta, hogy Karolin alaposan megvizsgálja, számba véve minden egyes szúzódást. Aztán Karolika megdemegett, és a szeme megtelt könnyel. A saját szememmel kellett lássalak. Déna megbaszkolta Karolin könnyes arcát. Hallom, hogy jól vagy, semmi mély összehúzódás, és a baba is jól van. Karolin nevetése megnemeget. Ez a baba lesz a világ legnyugisabb gyereke, ha ezt mind ilyen jól bírta. Vagy a legeltökéltebb gyereke, jegyezte meg Max. Szerintem az utópi. Migyolgat rájuk, Déna. Mit vásároltak? Egy egész házat kell berendeznem, közölte Karolin csillogó szemmel. És ott van rá biztosítási összeg. Ivi segít a textilekkel és a kiegészítőkkel. Megkértem a hantorlányokat, hogy ők választák ki a bútorokat. Déna mosolya elé ment. Annyira sajnálom, a házatok. Csak egy ház, Déna, mondta Max határozottan. Majd építünk egy másikat. Az a fontos, hogy mindenkit épségben visszakaptunk. A hangja rekettes lett, ezért megköszörült a torkát biztonságban. Déna átnyúlt Karolin fölött, és megfogta Max kezét. Maradt azért valami? A férfi a fejét rázban. nem sok. Tom és David még vannak, átkutatják a nomokat. Amit nem tett tönkre a tűz, azt eláztatták a tűzoltók. Úgyhogy a következő pár hétben kénytelen leszek nyugton feküdni és vásárolni, nyomatékosította Karolin. Ó, nézzétek, jönnek a lámpák. Mit gondoltok? Déna megfordult, és felnézett a készülékbe. Elég Karolin. A kismama elnézően mosolygott. Nekem tetszenek, Ivi, tegyünk kettőt a vendégszobába. Ó, nézzétek, itt megjönnek az edények, sikkantott Ivi Karolint utánozva, és figyarogva a laptopjára mutatott. Részlábaszok. Déna elnevette magát. És akkor én erre a végszóra megyek is, megcsókolta Karolin hamlakát. Holnap beugram, és becsempészek neked egy csiri sottokot. És azzal be is fejezzük a titkos küldetéseket, suttogta Karolin, hogy épp csak Déna hallja. Mondtam én, hogy túl öregek vagyunk már ehhez a kémkedéshez, Déna. Különben is. A baba keresztanyjának muszáj elkerülni a börtönt. Déna ajka Igen Igenis, asszonyom. Chicago, augusztus 7-e, szombat, 10 óra 25 perc. Iten a telefon csörgésére ébredt, felnyugott érkezével próbált elérni a kagylót. A jobb karja borzalmasan üttetett, és úgy éreztem, mintha a teste minden egyes porcikáját húsklofalóval ütögették volna egész éjjel. Haló? Mi a vagyok? Ébren vagytok már? Iten hunyorogva nézett az órára. Közel 12 órát aludtak. Úgy valahogy. Az adrenali roham utáni költ, mi Mia együttézően. Déna fenn van már? Iten oldalra pillantott, de a szeme, mint a telelet volna homokkal. Úgy valahogy. Nos, akkor mondd meg neki, hogy van itt valaki, aki beszélni szeretne vele. Iten megrázta Déna vállát. Ébresztő. Déna morcosan markodt, nem akarok felkelni. Mi az? Déna dühös pillantást tett rá, a szeméből kisöpölte a haját, és átvette a telefont. Szia! Az arc azonnal megváltozott és felült. Naomi, kicsín, mondta gyöngéden, anyásan. Íten az emlékei közt kutatott, majd rájött. Naomi, Déna egyik régebbi ügyfelének a lánya. A nőt egy hete gyilkolta meg a férje. Jól vagyok édesem, tényleg jól. Déna elmosolött. Egész héten szerettelek volna meglátogatni. A masolja elhalványodott. Tudom, kicsin. Tudom, mi történt. Nagyöt nyelt, ahogy hallgatta a kislányt. Ben valószínűleg még sokáig fog rosszakat álmodni, almi. Te tudsz aludni? Persze, még ma. Visszaadnád, mit csinálni azóta, ha megkérlek? Felszóhajtott és várakozás közben a homlakát Hol vannak miak? Hátrahűkölt. És az jó befogadóhely. Ezek a gyerekek bolzalmas dolgokon mentek keresztül. Olyan emberekkel kell lenniük, akik tudnak segíteni nekik feldolgozni a traumát. Mikor látogathatom meg őket? Rendben. Akkor egy óra múlva lent a szállod a Letette a telefont, és nagyot sóhaltva hanyatlott vissza a párnára. A Goodman gyerekek? kérdezte íten. Igen. Folyamatosan az járt a fejemben, hogy számomra ennek az egésznek vége, de nekik csak most kezdődik. Viszont te segítesz nekik végigcsinálni, sutogta Íten. Déna lehunta a szemét. Meg fogom próbálni. Na, haragudj iten. tudom, hogy holnap indultok réjjel haza, hogy lezárjátok a dolgokat mélyenben. Az egész napot veled akartam tölteni, de egy hete próbálom meglátogatni őket. Iten eredetileg úgy tervezte, hogy megkéri, tartson vele de tudta, hogy ezt most nem teheti meg. Nekik is szükségük van rád. Déna felnyitotta a szemét, is? Íten szíve elszorult Déna szomorú láttán. Mondtam neked, hogy szükségem van rád, Déna, és nem csak egy éjszakára gondoltam, vagy arra, hogy ezt csinálnom a legkel. Déna hosszasan méregedte. Akkor azt hiszem, ideje elkezdenünk dolgozni azokon a részleteken, amelyek az utunkban állnak Iten. A lakóhelyet, meg az én munkám. Iten gyomra görcsbe berándult a pániktól. Közel kell lennem Arekhez. Ha Randy úgy dönt, hogy Baltimoreban marad vele, akkor oda kell költöznöm. Laknál ott velem? Dén a szeme bizontalanságot tükrözött. Mindene, mindenki, akit ismert, itt volt. Ezt Iten is tudta. És azt is, hogy mire kéri, és ha Déna beleegyezik, akkor ez mibe fog kerülni? Őszintén szólva nem reménykedett igenlő válaszban, ezért meglepődött, amikor Déna bólintott. Íten, az éjjel megint felriadtam, elfintorodott. Ugyanaz az álom, csak visszatértünk anyám arcához. De te ott voltál, átkaroltál, és magadhoz szarítottál. Nem emlékszem, hogy fölébredtem volna. Nem is ébredtél, csak úgy átöleltél. Még soha senki mellett nem éreztem így magam, mint melletted Iten. Ennek nem fordíthatok csak úgy hátat, vagyis neked. Kinyúlt ujjaival végsimított Iten arcán. Annyi mindennel tartozom neked. Megmentettél, de nem csak szútól, saját magamtól is. Ivi erre utalt tegnap, és most én is. Szeretném, ha tudnánk időt szakítani arra, hogy kiderítsük, ezért közöttünk örökre szól-e, mint Karolin és Max esetében, vagy Richardtel is a feleségében. Ha el kell költöznem ehhez Baltimoreba, akkor szerintem ennyivel tartozom mindkettőnknek, nem gondolod? íten nagyot nyert egyszerre érzett alázatot és meghatottságot. De igen lehet én a szája sarkába, amely még mindig érzékeny volt. Jól hallottam, azt mondtad miának, hogy egy óra is elkészülsz. Téna halvány mosolya pajkossá változott, és ítenteste azonnal reagált. Most már csak 55 perc. Mennyi idő kell ahhoz, hogy tényleg elkészülj? Nem igénylek nagy felhajtást. Megmosom a hajam, és már megyek is. 20 perc maximum. Szóval marad 35 percünk szívem. Azzal a hátára fordította Ítent, és tenyerét a mellére helyezte. És tekintve jelen állapotodat, szerintem jobb, ha hagyod, hogy mindent én csináljak. Kezel lejjebb siklott, és Na jó, talán nem minden. Iten reszkető folta ki a levegőt, háta ítbe hallott, ahogy Dína kezébe vette. Elég a domából, Dína. Igen uram. Epilógus. Chicago, október 9-en, szombat, 15 óra 30 perc. Éjjelzés tört ki, és a hirtelen hangzavar a pillanat történészéig összezavarta, aztán Tom Hunter finoman oldalba lökte, és az első bázis felé mutatott. Alec eldobta az ütőt, teljes erejéből neki romodott, és csúszva érkezett meg a célba. Büszkén állt fel, leporolta magát, és a harmadik bázis felé pillantott, ahol éten hüvekújját az ég felé emelve mosolygott rá. Családi összejövetelen voltak hantörékkal, és kimentek a szabadba játszani. Most már a legtöbb családtagot ismerte, többen meg is látogatták a kórházban. Azért gyűltek ma össze, hogy megünnepeljék Max és Karolin újházának elkészültét. Tom azt mondta, reményeik szerint karácsonyra már be is tudnak költözni. Mondta. Karolin fia Tom Hunter beszélgetett vele, és Alec nagyon figyelt. Pár szót ugyan meg kellett tippelnie Tom Ajkáról orvosva, de a lényeg, hogy egyedül is boldogult a lényeg megértésében. Nagyon gyorsan haladt az új terapeutájával, aki nem magántanár volt, mint seron. Cheryl. Cheryl még mindig nagyon hiányzott neki, de az új tanárnő majdnem ugyanolyan jó. Abban az iskolában dolgozik, ahová Alec szeptemberben iratkozott be. Itt, Csikágóban, az anyaszülővárosában. szülővárosában. Alek a homlokát ráncolva nézett maga elé. Az anyja. Nem, szókonvé. Randi von az anyja, és mindig is ő lesz az. És Stan von. függetlenül attól, hogy mit tett, mindig is az apja marad. Alek tudta, mit követett el az apja. olvasta az újságokat. Tudta, hogy börtönbe kerül, ám minden eltörpült a fájdalm mellett, amelyet annyi szemében látott, amikor elmondta neki, hogy az apja rendszeresen csalta, és el fognak válni. Édesanyja megbeszélte Iten bácsival, hogy mind visszaköltöznek Nem Nemrég meghalt a legnagyanyja, akit nem is ismert, és némi pénzt hagyott rájuk. Épp eleged ahhoz, hogy egy kis házat végjenek rajta. Mégis úgy tűnt, szinte az összes idejüket Dénával és a családjával töltik. Figyelte, ahogy Ivi elhelyezkedik a gumilapon, és igyekszik jól megmarkolni az ütőt. Alec felkészült, hogy husson. Egyre jobban ment a futás. Itennel minden nap edzettek, ezért már sokkal erősebb és gyorsabb. Amikor Ivi elütötte a lapdát, Alec elért a második bázisra, miközben Iten a hazai bázis felé rohant, ahol Déna szenveti és csókkal köszöntötte. Most már szokott ehhez a látványhoz. Nagyon gyakran csókolták meg egymást, főleg ma, mivel az összejövetel elején jelentették be az eljegyzésüket. Iten neki még reggel indulás előtt elmondta, amikor eljött érte meg az anyjáért. Mégpedig a kezével jelelve. Iten jelei még esetlenek voltak, de nagyon igyekezett, még az esti kózusra is beiratkozott a helyi egyetemen. Iten többet tanult meg ez alatt a két hónap alatt, mint az apja egész életében. Most azonban nem az apján fog töprengeni. Tomnál volt az ütő, és Alek szeretett volna rekordidőt futni. Nézd csak, szuttogta Déna Ethanhez hajolva. Nagyon jól érzi magát. Ethan magához húzta Dénát, hátulról átölelte a derekát. Állát déna fejére hajtotta, és úgy figyelte Aleket, aki készenét helyezkedett és várta, hogy Tom kiüssen a a pályáról. Igen, nem érzi magát, válaszolt Ethan, Alek arcát hűrkészve. Örülök, hogy ma rendeztük ezt a bulit. Stan tárgyalása tegnap kezdődött. Alek kicsit maga alatt volt. Dina felsóhajtott. Stan miért nem tett beismerő vallomást, és kímélte meg Aleket és randit a fájdalomtól. Nagyon sokáig mentegettem, azt hiszem próbáltam megérteni, de van, amikor ez egyszerűen nem megy. Tudta, hogy Stan bűnösnek fogják találni. Valószínűleg csak egy vagy két évet kell majd letöltenie a börtönben, de hosszú távon elveszíti a családját elsősorban a hűtlenkedése, és nem a pénzügyi csalás miatt. Clay együttműködésének köszönhetően Stent mindenképp elítéri, viszont nem tettek feljelentést Clay ellen. Ez utóbbi nagy megkönnypülést jelentett. Még nagyobb megkönnyebbülés az, ami szókanvéjjel fog történni. Az államügyészi hivatal három államban is, a halálbüntetést fogja pártolni, Illionizban, Mérjenben és Maridában. És még akkor is, ha a nő nyomorúságos életét megkímélik soha többé nem léphet ki az utcára szabad emberként. Ez némi megnyugvást jelentett, Noha Déna és Alekré Málmai ettől nem szüntek meg. Híten csókott lehet Déna hajába. Úgy nézem, na no, is és is már. Déna kérvényezte, hogy ő lehessen Lilian Goodman gyerekeinek gyámja. Megpróbálkozott a törvényes örökbefogadással, de a gyilkos apa közbelépett és a börtönből indított pert a szülői jogaiért. Déna azonban nem fog meghátválni. Mindenképp harcolni fog ezekért a gyerekekért, hogy olyan életet élhessenek, amilyet Lilian álmodott meg nekik. Olyan életet, amilyenért az ő anyja sosem küzdött, hogy megadja a lányainak. Igen, Fibi a szárnyai alá őket, mintha a saját unokái lennének. Ebben nagyon profi. Fibbi Hunter ítent e is befogadta a Hunter A saját nagyémre emlékezted. Aki, ha már itt tartunk, imádott volna téged. Dína megfordult, és mosolyogva nézett föl rá. Köszönöm. Tekintete a jegyőrőjére vándorolt. Tegnap este megmutattam Karónak, azt mondta, tarts meg. Akkor fölélegezhetek, közölte íten félig téváson. Rengeteket köszönhet Karolinnak, aki több mint két hónapja ragaszkodott ahhoz, hogy Déna aznap este vacsorázzon vele. Az az augusztusi nap fordulópont volt az életében. Megkapta Dénát, visszakapta Aleket. Ők is átjönnek? Déna neki dölt ítennek befészkelte magát az ölelésébe, és mint mindig, amikor ilyen közel voltak egymáshoz, a férfi teste felé lett. Néha kicsit mozorgott, hogy jelezze ittenek, ez nem került el a figyelmét. Valószínűleg nem. Túl hűvös volt ahhoz, hogy kihozza a kisbabát. A kisbabát, akit Karolin alig egy hónapja hozott a világba. Két héttel előbb a kiért időpontnál, de hála Istennek egészségesen. Karolin és Max a kisnárnak a mélyegvész nevet adta. Iten Dénától tudta meg, hogy ez volt Karolin neve, mielőtt új személyazonosságot kapott volna a Hanöverházban. Iten szerint az, hogy a kisbaba Karolin dégi nevét viseli, indult tisztelgés a két nő barátság előtt. Végig simított Déna hasán és eltöplengett. Nekik mikor lesz saját gyerekük. De akár lesz sajátjuk, akár nem. A házukat mindenképp gyerekzsivaj fogja betölteni. Beszéltem ma reggel az ingatlanossal, mondta Iten, de nem tudta eldönteni mi az izgalmasabb hír, amelyet kapott, vagy az, hogy saját maga ment el a megbeszélésre kocsiban. Már közel két hónapja nem volt rohama. Hihetetlen, mennyire csökken az emberben a feszültség, ha elkapnak egy őrült sorozatgyilkost. Déna hátra kapta a fejét, a szeme elkerekedett. Az ingatlanossal? És eddig miért nem említetted? Mert lefoglalt, hogy mindenkinek megmutas az új gyűrűdet, azért. Az ingatlanos azt mondta, hogy megkaphatjuk a házat az általunk ajánlottáron. Déna arca felragyogott. Ó item! A férfi csókot lehet Déna mosolygó alkára. Nem sokára be tudsz fogadni további hat hét gyereket. Déna hosszas önvizsgálat után úgy döntött, kicsit változtat életörsvényén. Többé nem megy ki bántalmazott nők elé az éjszaka Kellős közepén a buszpályaudvarra. Többé nem lesz feldőhödött férjek célpontja. Itennel közösen eldöntötték, hogy olyan gyerekeket fogadnak be, akik családon belüli erőszak áldozatai lettek. A férfi úgy érezte, nincs a világon még egy ember, aki jobban el tudná látni ezt a feladatot, mint az a nő, aki most úgy néz fel rá, mint ő lenne a világ közepe. És... Tegnap szereztem egy új ügyfelet. Az utóbbi egy hónapban háromszor is feltörte a szervejüket néhány gimnazista, ezért azt szeretnék, ha azonnal kezdenék. Az előleg pedig fedezi a házfoglalóját. Szeretlek itten. Ez az egyszerű mondat szíven ütötte pontosan olyan erővel, mint amikor Déna először mondta nem sokkal azután, hogy majdnem elveszítette. Déna meglátogatta Washington DC-ben, és együtt leótóztak a keleti partra. Itten megmutatta neki, hol nőtt fel, és a naplemente lemente ahogy ültek az öbölben egymást ölelve, Déna akkor mondta ki. És olyan természetes volt válaszként ugyanazt mondania. Mint ahogy azóta is minden egyes alkalommal, és ahogy lesz is egész életében. Én is szeretlek, Déna. Finoman megbögtem. Alek a harmadik bázisan állt reménykedő arckifejezéssel. Most te jössz, súgta Déna fülébe. Üssd ki a parkból, hogy Alek hazafuthasson. Déna engedelmeskedett, és Alek füligérő masolja célba. Sikerült. Alek szinte ragyogott. Igen, sikerült. Híten kedvesen hátba veregette keresztfiát. Figyelte, ahogy téna megkerüli a pályát. És nekem is sikerült. Vége. Elaludni készül a nyár, Kötök lust a szár, az éjszaka már, vigyáz rám. Ugye holnap útra kerül. Zsebre vágjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámok leszünk, vigyázz rá, Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem.